Bona tarda, bona tarda, amics i amigues del programa Aires de Cultura Tornem a estar aquí, eh? No podem fallar, no podem fallar Quan no hi som és perquè són festes Hi ha festes i clar, no podem fer -ho. Bé, avui m'agradaria, i m'agrada parlar de les invasores estrangeres Què és això? Invasores estrangeres És una cosa que està passant a molts llocs del món i que costa molts diners que a vegades fa trontollar l'economia mundial perquè són milions i milions i milions de diners que es gasten. Per què? Vos ara ho explicaré. Perquè hi ha una enfermedad ecològica en massa. Vostès diuen, què vol dir això? Què vol dir? Una Enfermetat amb, amb, amb massa. Per què? A veure, a vegades nosaltres anem a un parc i hi ha, jo que sé, rosers o unes enrederes precioses i de cop i volta te'n dones que allà d'entremig hi ha un tipus de planta que no l'havíem vist mai i que l'està pràcticament ofegant. Això sí que ho hem vist, no? Doncs, això s'en diu la destrucció i enfermetat ecològica en massa. Es diu així tal qual. Per què? Hi ha una gran quantitat de plantes, però una quantitat de plantes que quan estan en el seu país viuen la mar de bé i no fan mal a ningú. Però quan el treuen del seu autèntic país i el porten a un altre país, comencen a axafar tots els de més productes, en aquest cas plantes i ells surten per sobre. I és per què fan això? Perquè no s'hi troben bé perquè no estan en el seu país. També poden ser animals. N hi han dos tipus. Hi han les plantes, i hi ha els animals. Els animals, potser vostès han vist alguna vegada, que a una època especial vas per un camí i trobes carancs. Com poden haver-hi carancs si estàs en un camí normal, que no hi ha aigua, no tens cap llac? D'on han sortit aquests carancs? Això és un bitxo? Un caranc? Però què és el cranc que tenim nosaltres? No és un altre caranc. D'on sortit? Comencen a estudiar-ho, d'on han sortit aquests carancs, que estan per tot arreu, que els trepitjarem. Però com és? Científics, venen, arriben, a veure, aquests carancs d'on han sortit? Si nosaltres no hem tingut mai aquest tipus de carancs. Com potser que hi ha gent aquests carancs? Què ha passat? arriben a la conclusió, arriben a un lloc hi ha un llac, per exemple aquell llac fan una investigació que hi troben carancs d'aquells però d'on han arribat aquests carancs? però no han arribat aquests carancs? tornen a investigar tornen a investigar què ha passat? doncs al final una de les tantes coses que troben troben que hi havia un arrolot al costat d'un llac un arrolot d'un estranger que venia d'un altre país molt llunyà que a les rodes de la caravana se li havien amagat per dins, per sota doncs uns carancs perquè ell havia estat en un altre llac a un altre lloc i aquests carancs es van quedar enganxats en allà sota i fins que van arribar aquí no es van moure quan es van arribar aquí se'n van anar de, la, de les rodes, per entendre's van trobar aigua, es van posar en l'aigua i van multiplicar-se aquests carancs pot ser al cap de 6 mesos o 3 mesos, o 5 mesos van començar a sortir de l'aigua per què? perquè no es trobaven bé en el seu lloc que el seu lloc era un altre país no s'hi trobaven bé es van trobar en l'aigua que no es trobaven bé, van sortir de l'aigua i buscant, buscant, buscant si trobaven el seu lloc, el seu llac, lloc i llac el seu llac doncs van arribar en els camins en els camins hi van estar i temps també es van multiplicar i es van començar per tot arreu això què és? això és un animal que ha sigut transportat sense que ell ho volgués amb intenció o sense intenció però que el porten en uns nous territoris una vegada el porten als nous territoris, aquest, aquest animal o aquesta herba, perquè més igual pot ser el que sigui, doncs no s'hi troba bé. Què fa? El primer que fa és que se'n va per un cantó i per l'altre, a si troba un lloc que s'hi troba bé. Pot ser que en dos cantons no, no se'n fagin, pot ser que en un bueno, ens tapi tot el que li sembli. Hi ha una serp que és originària d'Austràlia fit i bé d'Ausràlia i d'Indonèsia aquesta serp també la van trobar era d'un altre país no tenia era d'Austràlia i la van trobar en un altre país completament diferent completament diferent i es menjava tots els ocells que trobaven els arbres i no sabien per què passava i per, què, i per què passava aquestes coses doncs perquè aquesta serra l'havien portat d'un altre país que era el seu en el seu menjava lo que tenia que menjar es van enredar després van buscar-ho, a veure com havia sigut va ser amb un compartiment d'un tren d'aterrissatge d'avions hi havia uns avions que havien anat aterrat en un lloc i aquesta serra es va posar en el lloc d'aterrissatge d'una manera molt ben posada la qüestió és que va passar tot el viatge tranquil·lament i quan va arribar, on va arribar, va deixar, o sigui, la serp va deixar l'avió. No la van veure ningú, o deuria ser de nit, o el que sigui, no la van veure. Aleshores, què va fer? Doncs se'n cap a un bostó per trobar-se, a veure si trobava el seu lloc que no el va trobar i resulta doncs, que la van trobar ni més ni menys en un lloc amagada pràcticament al costat al costat d'un llac on hi havia amb una paraula hi ha havia eh, grans mm, plantes d'aquestes que eh, surten en l'aigua es va posar entremig i no la van trobar durant molt temps, molt temps molt temps. Un dia un dia, un dia una alga que hi ha havia allà l'alga li molestava la serp. és curiós. La serp molestava l'alga i l'alga molestava la serp. La qüestió és que l'alga la va enr enrotllar-se-la, se la va enrotllar tota. La serp, que sabem que les serps tenen força, se la volia enrotllar. I hi havia un pescador en allà i va veure una cosa tota rara. Va veure que hi havia unes plantes que estaven al nivell del, de l'aigua de dalt, però que es va bellugaven d'una manera com si fossin estiguessin vives. S'hi va costar i va veure. Per un cantó l'alga ben enganxada, per l'altre cantó la serp ben enganxada. Els va agafar, se'ls van dur, els va portar a un parc especial on sabia que hi havien uns científics sobre peixos i sobre animals i tot això. Els va portar, els dos, va portar l'alga i va portar la serp. Quan els van veure arribar, van dir és la primera vegada que ens porten una serp i una alga. Però com és que estan d'aquesta manera redades per arribar a la conclusió? La serp va molestar a l'alga. L'alga no la volia tallar perquè en allà no n'hivien de serps. Per tant, aquella serp tenia que estar fora. La serp no volia estar fora perquè li tocaria tornar en el seu país i el seu país no volia ser. Per tant, li van tallar una mica,, una, una part de la serp que no li podia passar res, que si per cas la, la, ja la curarien i van descobrir això. Per exemple, els Estats Units, els Estats Units també han tingut problemes molt grans, molt grans. A veure, en els futbols, en els camps de futbol, fins sense dir que cuiden molt lo que és la gespa. Uix, la gespa és molt important, té que estar ben tallada, té que estar bueno, perquè si no, imaginat si un futbolista diu que el terra està mal fet bueno, se pot carregar tothom no? vale. doncs, va portar un, un, una gespa per uh, endreçar i arreglar tot un camp de futbol tot un camp de futbol i aquesta gespa l'havia vist un director d'un equip de futbol molt important en un lloc i va dir, "Vui, aquest mateix tipus de en fi, de terra, igual que vosaltres. La qüestió és que van anar-se'n, van, van anar a que si els podien vendre igualment, si els vendrem, és aquest estatge tan bona, tan bonica. Bé, la van comprar, era caríssima, però la van comprar, estava perfecta, meravellosa, divina. La transporten, la van transportar en plataformes de carga de boscos, una carga, però perfecta, i després tota la gespa ben tallada, ben feta i tot. Bueno, quan va arribar a l'altre país, quan va, perquè fins i que la gespa quan s'ha de trasladar es fa a base de quadrats, uns quadrats grans, mitjans o lo que sigui, i van agrupant, posant els grups. Quan va arribar aquest tothom ja perfecte, Bueno, quan estarà al camp quan serà que estarà ja preparat per poder fer les, el, les part, els partits de futbol i tot, bueno, tothom meravellat un dia ell que es mira la gespa que estava posada i ben posada ben posada diu ara vaig a veure'ls a veure què fan tots plegats va arribar i arriben allà i de moment va mirar a veure com estava tot allada. Posa els peus allà, trepitja, cuac, li van sortir escarbats. Torna a trepitjar, cuac, més escarbats. Més escarbats i més escarbats. Però com pot ser? Si és la gespa que jo vaig encarregar, que és d'allà, que és la més cara del món, però que quedarà preciós. Va anar a buscar jardiners. A veure, expliqueu-me com és això, per què i què ha passat. No sabien de què anava no tenien ni idea, havien portat tot tot allò amb un conte meravellós preciós, ben posat i tot i en canvi estava completament ple d'escarbats bueno, què van decidir? van decidir que quan el van transportar hi havia escarbats els escarbats, com que van veure un lloc per amagar-se amagar que eren, tot eren caixes de, de trossos quadrats es van amagar, es van multiplicar també i quan van arribar ja no van poder aprofitar res. Els pocs que veien posat els van tenir que treure i tirar-los. Horrorós. Imaginant-se els diners que va costar això. Amb els... un altre, doncs tu, va haver-hi el mateix, però amb llagostes. Així és tal com sona, amb llagostes. Una altra vegada, és que sempre hi han hagut coses. Amb una paraula, què són? Són unes enfermedades que arriben en el nostre país, on el nostre país també va amb un altre. Totes les coses que nascuten aquí no volen anar a un altre lloc, però si algú les porta, com que tampoc les volen, no les ajuden i a sobre han d'intentar arreglar-se com poden, tots plegats. Per això, avui dia, s'ha d'anar un compte impressionant quan ja compres una cosa d'aquest tipus i a veure com sortirà. Per què? Perquè es converteix amb una qüestió econòmica mundial, que tens que estar molt més de lo normal. Això és veritat. Després hi han enfermetats, també, que moltes enfermetats tenen que veure amb... Enfermetats és el mateix, també, eh? Què és l'enfermetat, jo sabem? Algú que ens ha vingut d'un altre lloc. Doncs pues és el mateix que en el que ens passa amb aquestes coses ecològiques que arriben aquí en massa i són precioses, però no els agrada el puesto i llavors comencen a multiplicar-se, a multiplicar-se, a multiplicar-se i els pobres d'aquí es queden ofegats. Es queden ofegats. A vegades veiem un puesto plet d'un tipus d'ambres, no d'ambres, no, de, de, de, de, plantes, de plantes, i anem després al cap de dos mesos i no n'hi ha cap. I preguntes, com és que els han tret? Si és que els han tret perquè aquella no era la planta d'allà, aquella era la planta que havia ofegat a tots els altres i això passa igual que als, a les malalties el contagi el contagi que fa a, si una persona està sana la posa malalta doncs pues aquí què passa? un jardí està preciós, ve un d'aquests d'aquí que pot ser una planta o pot ser un animal i canvia totalment per tant això costa molt a l'economia mundial per poder-hi lluitar perquè les coses no es tindrien que treure del país d'on són. D'allà on són, que siguin. Si per cas ho fas, prova I mica en mica no s'aprenen-ho. Però de cop i volta, no pot ser. Se'ns ha acabat el temps. Amics, amigues, se'ns ha acabat el temps, eh? Des d'aquí, com sempre, els envio aquell petó tan gran, tan gran, tan gran, tan gran i aquell abraçada que no fa falta mai. Adeu, adéu, fins al dia vinent. Adéu, adéu, adéu, adéu.